Pe 15 iulie 1946 au fost publicate legile comuniste care au distrus democrația și au schimbat sistemul electoral din România pentru aproape o jumătate de secol. Astfel a fost desfințat Senatul, Parlamentul urma să aibă o singură cameră numită adunarea deputaților. A fost acordat și dreptul de vot pentru toți cetățenii care aveau 21 de ani, inclusiv pentru militarii activi, dar toate acestea erau chestiuni formale, pentru că nu au mai existat alegeri libere în țara noastră în următorii 50 de ani. Votul din toamna lui 1946 a fost Astfel, organiza și câștigat de comuniști și se presupune că a fost fraudat masiv. Pentru blocul partidelor Democrate au fost date 79,84% din voturi. Peste 500 de mii de capitalei au sărbătorit într-un grandios meeting victoria forțelor democratice conduse de Partidul Comunist. Sărăniștii au susținut că ei ar fi câștigat de fapt cu 70% din voturi, însă rezultatele oficiale le-au dat puțin peste 10%. Comuniștii și-au legitimat puterea cu acele alegeri falsificate, iar în scurt timp au avut grijă să interzică vechile partide și să-l determine pe regele Mihai Sabdice. România a devenit o republică stăpânită de Partidul Unic al Comuniștilor până în decembrie 1989, după care a venit FSN la putere. Pe 15 iulie 1999, generalii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac au fost condamnați la câte 15 ani de închisoare pentru o mor deosebit de grav în procesul Revoluției de la Timișoara. Decizia nu a fost pusă în aplicare, întrucât cei doi generali au obținut rejudecarea. Procurorul general al României, Joița Tănase, le-a acceptat atunci memoriul privind promovarea unui recurs în anulare. Rejudecarea a însemnat că o sentință definitivă a fost pronunțată abia în toamna lui 2008, la aproape 19 ani de la Revoluție. Cei doi generali au primit din nou 15 ani de închisoare, au ajuns după gratii și au fost degradați. Mihai Chițac a spus că procesul a fost o mascaradă, iar Victor Atanasie Stănculescu a ținut o conferință de presă înainte să fie arestat. Ce? Îmi pare foarte rău că acești judecători, în loc să mă trateze ca armatei române și să mă condamne la moarte în fața plutonului, mă trimite în închisoare lângă Pușcăriaș. Mihai Chițac a fost eliberat condiționat în 2010 din motive medicale și a murit în toamna acelui așan, iar Victor Atanasie Stănculescu a fost eliberat în primăvara lui 2014, după ce executase 5 ani și jumătate din pedepsă, el a murit în 2016. Pe 15 iulie 1971, președintele american Richard Nixon a apărut la televizor și a făcut un anunț surpriză la sus americanilor că se va duce în China. The meeting the of China and the United States is to seek... Întâlnirea dintre liderii Chinei și Statelor Unite este menită să ducă la normalizarea relațiilor dintre cele două țări, a afirmat Nixon în discursul televizat. Vizita lui în China a avut loc anul următor, în luna februarie, iar unii specialiști spun că revitalizat revitalizat popularitatea în scăderea lui Nixon și chiar l-ar fi ajutat să câștige alegerile din acel an. Tot datorită celei vizite, Statele Unite și China au stabilit relații diplomatice și probabil tot atunci l-a învățat Mao cum să-și asculte adversarii politici la telefon. Pe 15 iulie 2018, echipa națională a Franței a câștigat pentru a doua oară în istorie campionatul mondial de fotbal după ce a învins Croația cu, cu 4 la 2 iar antrenorul francez Didier Deschamps a devenit al treilea sportiv care a câștigat trofeul atât ca jucător cât și ca antrenor Celalți doi sunt brazilianul Mario Zagallo și germanul Franz Beckenbauer sunt tehnicieni mult mai mari decât mine, spunea Didier Deschamps la câteva minute după ce se încheiase finala campionatului mondial. Apoi, antrenorul francez a lăudat din nou efortul echipei, care și-a atins obiectivul la turneul din Rusia. Deschamps a fost capitan al naționalei atât în 1998, când a câștigat cupa mondială, cât și în 2000, când Franța a devenit campionă europeană. În fine, pe 15 iulie 1989, formanția britanică Simply Red ajungea pentru a doua oară în fruntea clasamentului american cu melodia If You Don't Know Me By Now. La ei, acasă, Marea Britanie s-a oprit pe locul al doilea. Cântecul care le-a adus celebritatea britanicilor din Simply Red este un cover, după o melodie interpretată de o trupă americană la începutul anilor 70. Versiunea celor de la Simply Red a câștigat și un Grammy la categoria Cel Mai Bun Cântec R&B.